Над Майданом стоїть оранжева аура. Прийшла чутка, що сьогодні вночі розгромлять наметове містечко. Готуємось до газової атаки. Дістали протигази, маємо ланцюги. Вирішили щепитися ними між собою і стояти на смерть. Зброї немає, а якби була, у цій ситуації головне – не схопитись за зброю. Вони можуть, ми – ні. Я позвонив дружині, що залишається на ніч. У неї здригнувся голос – вона помовчала і сказала «Добре, я так і думала, не застудись». Не розгромили, не наважились, навіть не зробили спроби. Втім, це може статися щохвилини. Вони можуть кинути армію на людей, можуть посадити на дахах снайперів і перестріляти прицільно. Або застосувати той метод, що спрацював тоді на Манежній площі в Москві. Вріжеться група від морозків у Гущу Майдану, спровокує бійку, посіє паніку і все. Тільки кров на асфальті. Дві ночі не спав, стоїмо на варті. Одні змінюють інших, щодня з областей прибувають нові. Впізнаю хлопців, знайомих ще з часів студентської революції. Тренуємося, проходимо вишкіл. Ось де згодилася й служба в армії, і той наш досвід на граніті Майдану. Поки що без інцидентів. Правда, якийсь тип різонув одного з наших притвою по пощуці. Кров виступила як калина. Ми його скрутили, а кому здасти? Спецпризначенці стоять за щитами – в шоломах, засніженими комірами, на шевронах хижовищарений барс, відібрали у типа бритву і дали ногою під зад. І всі ці ночі і дні на стовпчику огорожі сиділа сова у помаранчевому шарфі. Вона дивилася на нас круглими жовтими очима. Я не знаю, коли вона спить. На Майдані суцільний день шум, ритми, пісні скандування. А один намет окремий, тихий, там живе дія ґонґадзе. Над відхиленим входом уже не тінь його голови, а збільшене фото його живого. Люди ставлять свічки, кладуть цукерки, яблука, горіхи, як на могилу в поминальні дні. А могили й досі немає. Рештки тарошчанського тіла так і лежать у морзі, на вулиці Оранжерейній. Ось уже п'ятий рік сніг. Налипання мокрого снігу димлять польові кухні. Люди гріються в автобусах, молодь танцює. На екрані Габріела Масанга рекламує шубки, і від її африканського вигляду стає тепліше. Кияни приносять зимовий одяг, наливають з термосів гарячий чай. Мій сусід, отой старенький єврей, приніс булочки і сигарети. Помахав мені помаранчевим пропорцем. Підвезли дров. Якась фірма подарувала валянки. Свого виробництва. Тверді, повстяні, дейбаласті. Таких валянках хоч і в Сибір. Я думав, що таких вже й не роблять. Барабани б'ють, машини клаксонять, стрічки розвиваються. Свобода! Весь Київ поспішає на Майдан. Тільки пам'ятники наших великих не можуть зрушити з місця. Стоїть кам'яний Сковорода в помаранчевому шарфі. І кам'яний Грушевський, і Шевченко, і Леся Українка. Сидить кам'яний Лесь Курбас, замучений на Соловках. Хтось пов'язав йому помаранчеву стрічку. У мене стислося серце. Якби вони хоч на мить воскресли. Всі, що боролися за Україну. Якби могли подивитися на неї тепер. Україна відчайдушно хотіла бути. І вона є. Я відчуваю гордість за Київ. Я милуюся киянами. Так ось же він справжній портрет нації. Така маса людей. І не перетворюється на юрбу. Бо це вже не маса. Це люди. І вивели їх на Майдан. Не політики. Вони вийшли самі. Хоча є всякого люду. Знайшлися навіть злодюги з посвідченням помічників депутатів. Зберели гроші і щазали з містечка. Якийсь розлючений тип показав об'єктив дулю. Інший напився і звалився під колеса автобуса. Скудовчений люмпен працює ліктями. Продирається у штаб революції. Гдесь зі шапки роздають. Опаса стадама в шинчиловій шубі пирхає на помаранчевих. Веде чорного пуделя, хоч і не на важкому срібному ланцюжку, а просто на повітку, але я десь його бачив. Це підозрілий пудель. Я його читав у Булгакова. Булгаков не був киянином. Містика психологічних містерій огортає це місто. Тут ніколи не знаєш. Прикинеться диявол чорним пуделем на стрібному ланцюжку. Черехангель Михаїл осінить крильми. На Майдан виходять університети. Виходить політехніка. Студенти києво могалянської академії оголосили акцію. Ми йдемо. І вони йдуть пішки з подолу під прапором з гігодейського братства. У на лобі стрічки з написом «Чиста Україна! Молодь! Вони хочуть чистої України! Вони йдуть до офісів і владних структур, до зашторених міністерств і забріханих телеканалів. Один такий канал закидали макаронними виробами, повертаючи локшину, яку той навішував людям на вуха. Протестують таврують, звертаються до совісті або й вітають і приймають до свого братства». Курсантів, що стали на бік народу, журналістів, що говорять правду, і викладачі їхні з ними. Попереду ректор сивий, а молодий чеше по скрижанілих калюжах, тільки білі кросівки моготять. Вони йдуть, і серед них я бачу свою дружину на великому екрані над Майданом. Я так і думав. Я розумію. Не застудись. У наметі Гії Гонгадзе тихо же вріють свічки і від їхнього тепла сильніше пахнуть на вулицю приморожень за ніч яблука. Вуха у помаранчевого зайця стерчать буквою «В». Наш малий з Борькою уже не говорять між собою, скандують. Уже й наші дипломати підписали звернення на підтримку Майдану. На Національному банку з'явився помаранчевий прапор. Кондитерська фабрика імені Карла Маркса припинила роботу. Приєднується до загальнонаціонального страйку. Хлопці, що досі косили від армії – Оголосили свій осінній призов, щоб захищати Україну. Таксисти ночі солідарно перекривають в'їзд до Майдану. Підполковник міліції відмовляється виконувати протизаконні накази. Армійські офіцери присягають на вірність народу. Боже, у мене є народ, але влада розламує Україну. На схід і захід. На російськомовних і не на російськомовних. На білосиніх і на оранжевий безпреділ. Ось що було в неї в резерві – стратегії розколу. Вона його форсує і поглиблює, маніпулює ним і залякує. В одному зі східно-південних міст у Палаці льодових видів спорту відбувається політичний вид спорту – з'їзд. Саморозпечені своєю ж пропагандою сепаратисти закликають до створення Південно-Східної Української Автономної Республіки. Коротко – пісуар. А той до прямого «Приєднання до Росії». Якась істероїдна депутатка закликає створювати загони. Збурений схід суне на Київ. Обурений захід клекоче. В Одесі чавлять помаранчі. Добре, що досі пролився тільки помаранчевий сік. У Харкові годуть заводські труби. Ну, прямо як чорні органи. 50 закиптюжених труб. Харків'яни у такий спосіб виявляють солідарність зі своїм кандидатом. Ну, це вони даремно. За радянської влади гудки гули коли генцяків ховали. Була така п'ятирічка. Народ назвав її гонки на катафалках. А тепер же предвиборні гонки. Тепер ураган. Віктор у квадраті. Якщо всі заводи загудуть і сирени завиють, дзвонарі дарять у дзвони, а старушки в кастрюлі,